Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alameen Wal-aqtida lillimut-taqeen Wal-a'udwana ila ala vualimeen Wa salatu wa salamu ala ashrufi l-anbiaya wa l-mursaleen Rasulina wa nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa salamat yaslima kathira Hvala Allah wa jalla shanuhu blagodati ma Blagodati Islam A uputin Blagodati Israel Asherahshuma <coughs> kuboda gwariti o A, jednoj teme, a, a to je šefaat, odnosno poslanikova sallallahu alaihi sallam za uzimanje na sudnjem danu za pripadnike ovoga ummeta. Ovaj hadis prvi je malo duži pa ćemo ga sam pročitati na našem jeziku, odnosno u privodu. Ebu Hurere radijalallahu anhu je rekao jednog dana doneseno je neko meso allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam dodata mu je plečka jer je taj dio, me, jer taj dio mesa mu se najviše dopadao Zagrizao ga je pred zubima i rekao Ja sam prvak ljudi na sudnjem danu. Da li znate zbog čega ću biti prvak? Na sudnjem danu će Allah sakupiti sve ljude na jednom prostranom i ravnom mjestu. Svi će čuti onoga ko će im se obraćati i svi će biti vidljivi. Niko se neće moći sakriti za nešto. Tada će se sunce spustiti. Ljude će zadesiti tolika nevolja i teškoća da neće moći to izdržati niti podnijeti. Ljudi će tada jednim drugima reći, zar ne vidite u čemu ste, zar ne vidite od čega ste, do čega ste dospjeli, zar nećete potražiti nekoga ko će se kod gospodara vašeg zauzeti za vas. Tada će jednim drugima reći, otiđite kod Adema, pa će doći kod njega i reći mu, Ademe, ti si otac ljudi. Allah te stvorio svojom rukom, udahlo u tebe svoju dušu i naredio melekima da ti učine seždu, zar ne vidiš u čemu se nalazimo za ne vidiš do kojeg stepena smo stigli uzmi se za nas kod svog gospodara a Adam će reći danas se moj gospodar naljutio toliko da se tako prije nikada nije naljutio niti će se tako naljutiti on mi je zabranio drvo pa sam prekršio njegovu zabranu dosta mi je da se brinim samo o sebi dosta mi je da se brinim samo o sebi idite nekom drugom idite nuhu Doći će kod nuha i, selam, i reći će, o nuhu, ti si prvi poslanik koji je posla na zemlju. Allah te je nazvao zahvalnim robom. Zauzmi se danas kod gospodara svoga. Za ne vidiš u čemu smo? za ne vidiš šta nas je zadesilo? Nuh će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio da se tako prije nikada nije naljutio, niti će se poslije naljutiti. Ja sam imao pravo na jednu dovu pa sam molio protiv svoga naroda, dosta mi je sebe, dosta mi je sebe, idite kod Ibrahima alaih selam. Doći će kod Ibrahima alaih i reći će mu, ti si Allaha uzvišenog vjerovijesnik i njegov prisni prijatelj od ljudi, zauzmi se za nas kod svog gospodara, zar ne vidiš u čemu smo, zar ne vidiš šta nas je snašlo. Ibrahim će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio, da se prije tako nikada nije naljutio, niti će se naljutiti. Tada će spomenuti svoje laži. I reći, dosta mi je sebe, dosta mi je sebe, idite nekom drugom, idite kod Musa. Doć će kod Musa, ali je selam i reći će mu, Musa, ti se Allahov poslanik. Allah te je odabrao između ljudi, da se s njim... da se s njegovim posanicima i s tim što je razgovarao s tobom. Zato se zauzmi za nas u svog gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo mi? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Musa će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio da se tako prije nikada nije naljutio, niti će se naljutiti. Ja sam ubio čovjeka, a nije mi to, a nije mi to bilo naređeno. Dosta mi je sebe, dosta mi je sebe, idite koli saa. Dođi kode kod Isaleh i selam i reče, Isa, ti se la Allaho poslanik, ti si govorio s ljudima dok si bio u Kolijevci. Ti si njegova rič koju je on udahnuo u Merjem, ti si duša njegova, zato se zauzmi za nas kod gospodara svoga. Zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Isa će im reći, moj gospodar se danas zaista toliko naljutio kao nikada dosad, a niti će se ikada tako naljutiti. On nije spomenuo svoj greh. Dosta mi je sebe, dosta je sebe. Idite nekom drugom, idite kod Muhameda sallallahu alejsallam. Doći će kod mene i reći će Muhamedu: "Ti si Allahov poslanik, ti si posljednji vjerovjesnik. Tebi Allah oprostio sve grijehe, zato se zauzmi za nas kod gospodara svoga. Za ne vidiš u čemu smo, za ne vidiš šta nas je zadesilo, tada će krenuti doći pod arš pašu Tada ću krenuti doći pod Aš, pasit ću na seđu svojme gospodaru. Tada će me Allah uputiti, pomoći mi i nadahnuti me kako da ga slavim i zahvaljujem mu se. Na načine koji niko prije mene nije uputio. Zatim će reći Muhammede, podigni glavu. Traži, tvojoj molbi će biti udovoljeno. Zauzimaj se, tvoje zauzimanje će se uvažiti. Podignuću glavu i reći, gospodaru moj umet, moj ummet. Tada će se reči Muhammede uvediju u džennet na desna džennetska vrata od svoga umeta one koji neće imati obračuna. Ostatak tog umeta će ući u džennet kroz ostala vrata zajedno sa ostalim ljudima. Tako mi je onoga čo je ruci je Muhammedov život. Širina između dvije strane džennetskih vrata je koliko između Meke i Heđera ili između Meke i Busri. Ovaj hadis, podugi hadis, on inače poznat. Obraćanje po sanicima na tom velikom danu, na sudnjem danu, kada svi ljudi budu okupljeni na jednom mjestu, to će biti e, nesnošljivo, nepodnošljivo zbog toga što će iščekivati obračun. Znači to je dan neizvjesasti, svi strahuju, svi se boje, međutim e, polaganje računa još ne počinje i onda će svi tražiti za uzimanje. Pa kao što vidimo u ovom hadisu krenuću je od Adema pra oca ili oca čovečanstva i njemu će se obratiti i sviovi poslanici će se također brinuti o sebi, brinuti za sebe. I svi će spominjati svoje greš, greške i pogreške i upućivaće na ostale sve do, dok do, na kraju ne dođu do Muhameda sallallahu sellem koji će se Allah obratiti dovom do i kojemu će Allah dozvoliti da se zauzima, da čini šefat. I to će biti jedna od odlika Muhammeda s.a.v. na dosadnim posanicima i to je onaj el-makamul mahmud ili hvale je dostojno mjesto koje će imati samo Muhammed a.s.a.v. A to je pravo da se zauzima za veliki šefat, ovaj prvi šefat, prvo za uzmanje, imate samo poslanika, salatu, osim, svi stvorenja, i od poslanika i od Mjaleika, niko drugi. A to je da počne obračun, da počne suđenje, da to, da se to sunce udalji, da, da te muke nevolje prestanu. I to je, kažem, jedna od odlika poslanika, s.a.s. nad ostalim poslanicima. Kada govorimo o šefatu, postoji nekoliko vrsta šefata, Islamski učinac se navode osam vrsta. Prva vrsta je veliki šefat ili ovaj al-Makam koje smo sada govorili. I to je šefat da Allah je lašanu oslobodi i da ulakša nevoljivu teškoću stajanja i iščekivanja obračuna. Kada počne obračun, znači odmah ljudima biti na neki način lakše i očekivaći i nadaći sa Allahove milosti. Nakon toga bit dozvoljen šefat i drugim poslanicima i melekima. Nakon ovog velikog šefata. Bit će dozvoljen šefaat i šehidima, jeli, i drugim poslanicima za svoj umet i melekima. I meleki će se isto zauzimati kod Allaha za, za Allahove robove. To je prva vrsta. Druga i treća vrsta šefata je poslanikovo za uzimanje za one čija dobra i loša dijela su izjednačena koji neće biti ni u dženetu ni u dženetu. Poslani će zauzimati za njih da uđu u dženetu. I treća je za one ljude koji uđu u vatru da iz nje kojima je određena vatra da u nju ne uđu. To je treći šepad. Za drugi znači kojima je određena vatra da u nju ne uđu. Znači oni, kod onih ljudi kod koji je kod koji su loše djela zamalo prevagnula pa su ušli u džehennemsku vatru ili zaslužili džehennemsku vatru pobostanika nisi vaselatno zauzimat da oni ne uđu u tu vatru. Četvrta vrsta šefata je zauzimanje za, za one, koji su ušli u dženet da im Allah poveća stepjen u dženetu. Da im dan još više uživanja i više blagorati. Pjeta vrsta je zauzimanje za oni koji su u dženet koji će u dženet ući bez polaganja računa, o njima ćemo kasnije govoriti a spomenuti su i ovom hadisu da će ući, jeli... da će ući na ona desna dženecka vrata, a ostali vjernici će ulaziti na ostalan vrata. Šesta vrsta šefata je poslanikovo za uzimanje za neke stanovnike vatre, da im se umanji patnja, kao što je, jeli, njegov Ameđaj, Butalib i drugi, jeli, koje ćemo također kasnije spomljati. Sedmo, sedmi šefat je poslanikovo, s.a.v. za uzimanje da se dozvori svim vjernicima da uđu u dženet. I osmo je zauzimanje uzimanje, za počinjivce velike grijeha koji su ušli u vatru da iz nje budu izvedeni. A o to smo govorili vrlo često u pretvornim hadisima. Znači ovo su ovo, ovo su, ili ovo je osam vrsta šefata za uzimanje koje će imati poslanika ili slatosa. Sljedeći 93. hadis وسنيك صلى الله وسلم يقول انا اولي اولي الناس ان ازومات اذا جننت و من انا تشوي كل مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول في الجنه لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقت وإن من الانبياء نبي لا يصدقه من امته الا رجل واحد انس بن مالك رضي الله عنه ياتي لا هو مصنح صلى الله عليه وسلم ركوه. Ja ću biti prvi zagovornik za ulazak u džennete. Nijedan poslanik nije imao sedbenika kao ja, to jest po broju. Uistinu je bilo i takvih poslanika u koje je povjerovao samo jedan čovjek iz njegova naroda. je takvih poslanika koji će doći na sudni dan samo sa jednim sedbenikom. A bit oni koji će doći bez jednog sedbenika što ćemo kasnije spomenuti u Hadisu koji sedi. Inače ovaj trizor da bi je čovjek koliko od koliko održiveo treba ga zamišljati. Treba ga predočavati sebi. Taj prizor kao svi ljudi okupljeni, taj prizor straha, neizvjesnosti, tegobe i nevolje, niko nije siguran jer ne zna što ga čeka. Ne zna što je zaslužio. Ne zna gdje je dobio nadunjalko i gdje je izgubio. I to je najteže. Ta neizvjesnost, ta je straha, ta tegoba je najteža za čovjeka. Najteža. Zato u tim momentima i te kako je ovaj bitan poslanikov šefat da budemo među onima za koji se poslanik ali slatno zasuzimati a posebno među onima koji vatri nećeni okusit Der 34. hadis poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je traženje da se otvore dženneska vrata. Ana nešib limal radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu A ti babel dženneti jeumir tijame fa esteftih fa akulu l'kazin men ente fa akulu Muhammed fa akulu bike u mirtu la aftahu li ahadin kablek Enes Ibn Malki radijallahu anhu prenosi da Allahu posanik sallallahu aleyhi ve selleme rekao na sudnjem danu ću doći do džennetskih vrata pa ću zatrašiti da se otvori čuvat će upitati ko si ti Muhammed odgovoriću Reći će, zbog tebe i naređeno da ne otvaram nikome prije tebe. Znači samo je čekao Muhammeda da otvori vrata dženetska. I poslanik ali selam, znači i ovo je jedna od njegovih odlika da će prvi traži da se otvore dženetska vrata i da će prvi uvesti svoje sredbenike u dženet. 95. hadis... govori da je svaki poslanik imao jednu jednu sigurnu dovu koja mu je uslišana jednu veliku dovu jednu veliku molbu za vrijeme života na na pokaže a ne bi horete radiala anu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجاب فتعجل كل نبي دعوته و اني و انختب اختبت اتبعت دعوه شفاء شفاعه لامتي يوم القيامه فهي الله Men matem min umeti la išriku bil la išija. Ebu Horeira, del prenosi da je Allah u poslaniku s.a.v. rekao, svakom poslaniku je jedna dova sigurno uslišana. Znači, imao je pravo na jednu dovu koja će mu sigurno biti uslišana. Svaki od poslanika požuruje sa svojom dovom. Ja sam svoju dovu odgodio za šefat svome umetu na sudnjem danu. Svaki poslanik je svoju dovu iskoristio na dunjaluku. A poslanika s.a.v je ostavio svoju dovu koja je sigurno uslišana, ostavio je da nasudnji da za šefat. I zato je njemu, po Allahu žilešanohu, kada mu je pao na seždu pod Aršom, zato mu je uslišao dovu i dozvolio mu šefat. Kaže, on će obuhvatiti, inša Allah, svakog od mojeg umjeta ko umri, a ne bude, niju će mu pripisiva Allahu druga, odnosno ne bude činio širk. A pa njegova doba, li, koja će biti uslišana, obuhvata će svakog, onoga ko, ko bude pripadnik ovoga umeta ne bude laho činio shirka pa makar i ona osma el zadnja kategorija šefata oni koji će ući u đehannam pa će na kraju lahovi poslanikom šefatom izići uh, iz đehanna sljedeći hadis 96i poslanikova sallallahu alejhi ve selleme dovoda za svoj ummet Kaže Abdullah Rahim Amra al-As radijallahu anhu je rekao posanih sallallahu alayhi wasallam pročuje ajet koji govori hebrejimu rabbi inna hunna dhallana kaseeran Oni su gospodaru moj mnoge ljude na stram puticu naveli ona je ko bude mene slijedio moje vjere a ona je ko bude proti mene ustaju, pa ti si uistinu pa ti uistinu praštači samilosnaši Isale salame takođe rekao in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum ka l l ako kazni shroboviš tvoji ako im oprosti i shilani mudarsiti tada je podigao svoje ruke i rekao to jest poslanik Muhammedu sallallahu alayhi wasallam Allahum moi moj ummet moj ummet izaplakao je Allah je rekao Džibrile, otiđi kod muhameda a tvoj gospoda najbolje zna i upitaj zašto je zaplakao. Došao mu je Džibrile, ali je nisalami upitao ga, pa mu je poslanik, sallallahu alaihi sallame, odgovorio šta ga je uplakalo. Džibrile obavi jesu Allaha o tome, a on to najbolje zna. Zatim je uzvišen i rekao, Džibrile, otiđi kod Muhammeda i reci, mi ćemo te učiniti zadovoljnim tvojim umetom i nećemo te o ožalostiti. Kosani Kaila Ipsalatu Ossalam i za života svoga bio izuzetno milostiv i vodio je veliku brigu o, o svojim sredbenicima, o svome umetu. Žalio je za onima koji su odabrali krivi put. Žalio je za onima koji, koji će zaslužiti džehennem. I kao što vidimo u ovom Hadisu, čak ga je, je to jedne prilike raspakalo. Pa mu Allah Čilošanu posla u Džibrile rekao mu, otiđi kod Muhammeda i reci, mi ćemo te učiniti zadovoljnim tvojim umetom i nećemo te žalosti. Ovo znači da će poslanika wasalam, imati nekoliko privilegija na onome svijetu koje neće imati nikog poslanika, to je prije svega šefat za uzimanje, drugo da će prvi otvoriti dženecka vrata, da će... Iz njegova umeta biti 70.000 sredbenika koji će ući u dženeta bez polagaja računa i bez da će vatre okusiti. I također, što će njegovi sredbenici biti polovina ili u nekim predajama dvije trećine stanovnika dženeta. Pa ćemo vidjeti u kasnijim predajama. 97. hadis također govori jeli, o sličnoj temi. Jabir radiyallahu prenosi da je Atu Feil ibn Amr Ed-Dawsi došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu Allahu poslaniku treba alat ti sigurna tvrđava i zaštita. Rekao je tvrđavu koju su džahilijeti imali da dev, da Pa je pa je ponodu odbio poslanik sallallahu jer je to Allah čuvao za ensarije. Tako što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidru Medinu, za njim je tu učinio Atu Feil Amr sa još jednim svojim su Norovak u Medini im se ni sviđao zbog bolesti, jeli? pa se su usunarodnjak razbolio i zapao u depresiju. Uzeo je šiljak streli ili vršitu streli i njime odrezao zglobove svoji prstiju od čega je kasnije umro. Poslije toga je tufej ili namor je vidio usnu. snu. Vidio ga u lijepom stanju, ali su mu ruke bile pokrivene. Upitao ga je što je s tobom radio tvoj gospodar. Odgovorio je oprostio mi je zbog hiđire koju sam učinio Allahom poslaniku sallallahu vselem. Etufejl ga je upitao zašto su ti ruke pokrivene? Odgovorio je da mu je rečeno mi nećemo popravljati ono što si ti upropastio. Taj sanija tufejl ispričao Allahom poslaniku sallallahu vselem. Allahom poslaniku sallallahu vselem je rekao Bože moj oprosti i njegovim rukama. Ovaj hadijs kao što je dole Jer u je malo sporna kod nekih, ovaj, njegove autentičnost, odnosno vjerodostojnost je sporna, ali u svakom slučaju muslim ga navodi u svojoj bijici, kod njega je, znači po njegovim mjerima je vjerodostojena. Ovaj, ovaj ashab nije htio da, da se ubije, da učini samoubistvo, nego je to što što je uradio, što je osjechao, jeli, uradio je zbog vuke koju osjećao zbog bolesti. I, pored toga, Allah im oprostio oprostio taj grijeh zbog jednog velikog dijela. Jednog velikog dijela, to je hijjra. Mi smo spomnili u prekladnima da, da je hijjra i džihad na Allahom pudu, da su to dijela po kojoj Allah oprašta i velike grije. I velike grije. I ovo je nada za vjernike da im Allah im može oprostiti velike grije zbog velike dijela koja učine u svome životu. Bilo da je to, jel, hijđra, bilo da je to trošenje metka na lahovom putu, bilo da je borba na lahovom putu, bilo da je neko drugo dijelo koje od posebne važnosti težine i težine na vagi, jel, na ovom svijetu. 98. hadis uh, govori o ajetu od rječima uzvišenog o pomnju svoju najbližu rodbinu. Ebu Horere prenosi da je nakon što je objavljen ajet Upomni svoju najbližu rodbinu, Allahu Bosanih sallallahu alejhi ve selleme pozvao Kureševice koji su se bili sakupili pa se obratio i svima i pojedinačno i rekao: Sinovi Kaba ibniloo ejja, spašavajte se od vatre. Sinovi Murra ibn Kaba, spašavajte se od vatre. Sinovi Abdulshemsa, spašavajte se od vatre. Sinovi Abdulmena, pa spašavajte se od vatre. Sinovi Hašimovi, spašavajte se od vatre. Sinovi Abdulmutalibovi, spašavajte se od vatre. Fatima, spašavaj se od batreji. Ja vam kod Allaha ne mogu ništa pomoći osim što ste sa mnom povezani rodbinskom vezom koju ću ja čuvati i održavati. Znači ovom Adisu poslanika, salatu selam ističe kako čak i on kao lavo miljenik i odabranik nasudnjem danu nikome neće moći pomoći direktno, jeli? Da se da ga spasi batri. Ako on to zasluži iz, izuzevši, znači ove vrste šefata, izuzevši ove vrste šefata. Svako ko zasluže lahomilost i rahmet zaslušuje svojim djelima, ili ako zasluži kaznoj vatri zaslušuje također svojim djelima. Čak i svojoj čerki ili Fatimi neće moći pomoći, nego kaže spašavajte se od vatri. 99. hadis također govori o zauzimanju ili jednoj vrsti zauzimanja za stanovnike Džehennema kaže koliko je poslanih s.a.v. pomagao Abu Talibu Abbas ibn Abdulmutallib je rekao Allaho, poslaniće da li, si imao, da li si imalo pomogao Abu Talibu jer te on štitio i za tebe se srdio odgovorio je jesam on je u Džehennemskom pličaku a da nije bilo mene bio bi u najdubljim Džehennemskim dubinama znači je ubroj kao mušri kao jelopokonik Prostanik Ali Is.a. sam se zauzimao za njega, molio i kaže on je u pličavku džehennemskom ili će biti u pličavku džehennemskom. A da nije bilo to posljednikov za uzimanje šefata i u najdubljim džehennemskim dubinama. I ovaj stoti hadis kojeg prenosi Ibn Abbas također govori o istoj temi. Ibn Abbas radi Allah'u prenosi da Allah Prostanik s.a.v. rekao Najblažu kaznu od džehennemlija će imati Ebu Talib. Na nogama će imati dvije vatrne papuče od koje će mu ključati mozak. Znači to je najblaža kazna u džehennemu. A to je kazna Ebu Talibova zbog poslanika šefata Ali Issa Latvoseva. Ovdje se znači spominje u ovoj drugoj prerode da će imati vatrne papuče, a ovdje da, biti, ovaj, da će biti u džehennemskom pričavku tako da nema kontradiktornosti među tim hadijsima. Sljedeći 101. hadis govori govori o poslanikovim riječima da će u dženetu ući 70.000 bespolaganja računa iz njegovog umeta. Pa kaže, Osajn ibn Abdu je rekao, bio sam kod Sejda ibn Đubejra koji je upitao, ko je od vas jučer vidio zvijezdu koja je pala? Odgovorio sam, ja sam vidio, a zatim sam rekao, ja tada nisam klanjao, ali me nešto, ali me nešto ujelo. Upitao je šta si poduzeo? Odgovorio sam, tražio sam ko mi učiti ruklju. Ruklju je znači učenje Korana na mjesto bola ili ujeda ili učenje reke dove. Upitao je šta te je navelo na to? Odgovorio sam hadis koji nam je prenio je šabi. Upitao je šta vam je prenio je šabi? Odgovorio sam, prenio nam je od Borejde ibnih oseba, el esle je da je rekao, ruke je dozvoljena samo za urok i otrovo da krepa primijetio je, lijep će, lijepo će postupiti ko se ograniči na ono što je čuo. Međutim, Ibn Abbas prenosi da je poslaniji sallallahu v.s. rekao, predoćeni su mi narodi, pa sam vidio poslanika s nekoliko ljudi, drugog s ili iz dva čovjeka, a vidio sam poslanika bez jednog sedmenika. Što je ova predaja druga. Nakon toga, mi, nakon toga mi je pokazana velika skupina ljudi, pa sam mislio da su moj umet. Rečeno mi je, ovo je Musa i njegov narod ali pogledaj na horizont. Pogledao sam pa sam vidio ogromnu masu. Rečeno mi je, pogledaj na drugu stranu horizonta, pogledao sam i vidio ogromnu masu. Rečeno mi je, ovo je tvoj umet. Sa njima će se nam desit hiljada u džennet, bez polaganja računa i bez kažnjavanja. Zatim je ustao i ušao u svoju sobu. Potom su ljudi počeli raspravljati onima koji ući u džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja. Počeli su da se raspituju ako bi to koji bi to mogli biti ljudi. Neki od njih su rekli, možda su oni koji su se družili sa i poslanikom. Drugi su opet rekli, možda su oni koji su rođeni u Islamu i nisu činili širk. Spomenuli su još druge stvari. Nakon toga Allaho poslanik s.a.v. izašao i upitao, o čemu to raspravljate? A rekli su mu, a on je rekao, to su oni koji ne čine rukju, niti traže da im se to čini, koji negataju i koji se na svoga gospodara oslanjaju. Tada je ustao u kaše Ibni Mihsan i rekao, zamoli Allah da me učini od njih, rekao je, ti si od njih. Zatim je ustao drugi čovjek i rekao, zamoli Allah da me učini od njih, rekao je, pretrekao te s tim Ukaše. Ove adice je poznat, mada se u nekim predama spominje i 700 hiljada. U nekim predama se spominje 700 hiljada, ali ravija tu gadi se kaže, nisam siguran Da, da li je postanik, ali se vam rekao, 70 ili 700 hiljada, ovim predajima je ravija siguran, pa je prema tome tačno da se radi o 70 hiljada, a ne o 700. To su oni ljudi, ovaj, kao što kaže postanik, ali se koji ne čini rukiju odnosno koji uh, ne liječe se Kuranom i dobama, niti to traže da im drugi čine, niti gataju i koji se na, na gospodara svoga oslanjaju. U ovom zadnjem dijelu Hadisa je odgovor ashabima, koji se kos koji bi to mogli biti. Međutim, pored toga ulema ovaj, ovaj pisaniko, ali se da to se nam neće tumačiti na ne različite načine. To je različite mišljenja. Neki za ovaj, ovaj Hadis uzima za dokaz da je liječenje pokuđeno. Ali je to mišljenje suprotno mišljenju velike većine uleme. Ovi smatruju da je liječenje mekruh. Ne treba se liječiti, mada je to neispravno. Liječenje je dozvoljeno, u svakom slučaju. I ovaj, preporučujemo na osnov drugih hadisa fosanika a.s.w. koji postiču na liječenje kao što radi se da, da Allah R.šanovu je stvorio bolest i za svaku bolest je stvorio lijek osim da smrti i za starost. Ebu Suleiman al-Hatabi smatra da što oni koji su rukju ostavili iz istinskog osnovna na vlaha i zadovoljstva njegovom određom iskušenjem. Znači zadesna i neka bolest. I oni ne koriste rukju. Ovo se odnosi na druge lijekove, vrste lijekova, kao što kaže neki znam skučenjaci, na prirodne lijekove, nego samo na rukju učenje Kur'ana i doba. Kaže, to oni koji neće da koriste to. Neće da koriste Kur'an i te dove za liječenje, nego pomire se sa sudbinom, sa tim iskušenjem i, belajom, i na Allaha se oslanjaju u smislu da čekaju od Allaha iz liječenje. To je istinski tevrko. Čekaju od Allaha iz liječenje i takvih Im je bilo uvijek i uvijek će ih biti do sudnjega dana. Znači to su oni koji su dostigli vrhunac Tevekula, odnosno osvonsa na Allah. Pa kaže, ako Allah taj koji je dao bolest, ja ću moliti i čekati da mi ukloni tu bolest, jer on je i dao bolest, on je kadar i moćan da tu ukloni. Davudi kaže da su u hadisu misli da kada to čini u stanju zdravlja, da je tada pokuđeno, Kada je čovjek zdrav, pa preventivno hoće da se zaštiti rukom, da je tada pokuđeno. Međutim, a, ako je pitanje bolesti, da tada nije pokuđeno ni nije zabranjeno. Ovo je mišljenje ovog istanskog učenjaka, da, vodija. Najspravnije je to da stoni koji su dosegli vrhunac pozdanja i tevekula i da su svoje stanje u potpuno ste prepustili. To se misli na te gude, I, na ovog sustava većine istanskih učenjaka. Znači, to su oni koji su dosigli vrhu unaste vekule pozdanja Allaha. Stodrugi hadis govori o proju stanovnika dženeta, odnosno iz poslanikova ummeta. Abdullah ibn Mesud je rekao, bilo nas je u četredesit poslanikom pod šaturom. <clears throat> Allaho poslanik s.a.v. tada je upitao, da li biste bili zadovoljni da budete četvrtina dženeta i ja. Odgovorili smo da ponovo je upitao da li biste bili zadovoljni kada biste činili trećinu dženetlija. Odgovorili smo da. Tada je rekao tako mi ono ga je ruci Muhammedov život ja se nadam da šte vi činiti polovicu dženetlija jer će o dženetu uči samo ko bude musliman vi u odnosu na nevirnike kao bijela dlaka na koži crnog bika ili kao crna dlaka na koži crvenog bika. Ovaj hadis govori o broju stanovnika dženeta iz umeta Mohameda a. A. S. S. S. s obzirom je li, da je on postanik koji je poslan i s obzirom da je između njega i sudnjega dana veliki period, da će biti veliki period odnos, u odnosu na druge poslanike i s obzirom da će njegovog umeta biti najviše oni koji ga slijedi, kao što je spominjeno u prethodom I najviše će dženetlija ili stanovnika dženeta biti iz umleta Muhammeda l.s. Ovdje se spominje pola stanovnika dženeta, međutim u nekim predajama spominje se, spominju se ili manje ili više, a u jednoj predaj spominje se dvije tričine. Dvije tričine, pa kao bi usnanski učenjaci, to je Allahov fadl, odnosno od dobrota Muhammeda l.s. pa je... Uh, nakon polovine je povećao na dvije trećine, na dvije trećine, pa da će biti stano, ovaj, iz ovoga umeta dvije trećine stanovnika dženeta. Jer u toj predaj se navidi da će biti 120 safova, redova, stanovnika dženeta koji će ulaziti, jel, u dženet, a od toga će 80 safova biti od ovoga umeta. A ovaj Hadis je kasnije izrečen, pa na neki način je derogirao ovaj petunji. To je dvije trećine će biti stanovnika dženeta. I 103. hadis, i on je hvala Allahu, zato smo malo danas više uzeli hadisa, malo smo duže i ostali, to je zadnji hadis iz ovoga poglada o i time smo Allahovom voljom završili to poglada, znači sa 103. hadisom, govori o Allahovom Đelešanovu govoru upućenom Ademu od Vojđe Nemlije od svakih 1999. Ebu Seyid radijallahu anu prenosi da lao posanih sallallahu veselam je rekao Allah uzvišeni će reći Ademe, Adem ali selam će kazati odazivam ti se Bože, sreća i dobro su u tvojim rukama. Allah će tada reći od dvoji djehenemlije. Adem će upitati ko su djehenemlije, to je od, svoga, od cijelog čovječanstva, je, od dvoji djehenemlije za djehenema, reći će od svaki 1999. To je ogroman broj, veliki procent tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve je tada rekao To će se desiti kada djeca osjede a svaka trudnica svoj plod pobaci. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će lava kazna strašna biti, to je sura al-Hajj, to je ajat sure al-Hajj, drugi ajat. Ta gdje je teško pala sahabe, pa su pitali Lahu Poslanice, ko će od nas biti taj čovjek? Od te 1001 Jel, ko će biti taj čovjek lao poslanik sallallahu sallallahu sallam je tada rekao radujte se od džuđa će biti hiljadu odva će biti taj čovjek tako mi onoga učeo je rucije Mohamedov život ja preželjkujem da budete četvrtina dženetlija kada smo to čuli zavljali smo lao i donijeli tekbir nakon toga poslanik je rekao tako mi onoga učeo je rucije moj život ja preželjkujem da vi činite trećinu dženetlija Ponovo se zahvali Allaho i donijeli tekbir, zatim je prosanik s.a.v. rekao tako mi onoga <coughs> u čovje ruci moj život, ja se zaista nadam da ćete vi činiti polovicu dženetlija, jer vi ste odnosno na ostale narode kao bijela dlaka na koži crnog bika ili kao ostatak prsta na, na magarečim podkoljenicama. I ovaj hadis govori o broju stanovnika dženema, da će biti mnogo, s obzirom da je ljudski rod davno nastao i počeo. Dosta je ljudi iz svijeta živelo i umrlo na ovoj zemaljskoj kubli. Dosta pri nas vijekovi i vijekovi. Ja. Prema tome, a malo je uvijek bilo oni koji su slijedili poslanike i koji su slijedili i zadnje poslanike Muhammed a.s. I Kuran o tome govori i pokaže da a ti ćeš vidjeti da je većina mojih robova da su nezahvalni. Što znači da da nisu se odezvali Allahu i da nisu krenuli pravi putem. To je uvijek bilo. Uvijek su vijednici i sljedbenici istine i poslanika bilo manjini. Bilo manjini dok su oni koji su odbacivali pravi put istinu bilo većin. Danas je tako. I uvijek će biti tako. Stoga ovaj hadis ne treba plašiti kao što je poslanika i Slavet Vrstanov jeli? Da će većina tih uđenemu biti iz onih drugih tamo. Iz drugih nekih Umeta taj naroda, koji su slijedili razne bogovi i božanstva, ili nisu toga slijedili, bili su nevjernici, ateisti i tako dalje. A da će većina ovaj, sredvenika, odnosno većina dženetlija, biti iz ovoga umeta. Zato što je većina i slijedila i nikada islapesva. A ovaj hadis se direktno, znači, poklapa s ovim hadisima i vezuje se za ovim ovaj hadise koji govori o, o polovini, da će polovina sredvenika dženetlija biti iz ovoga umeta, ili dvije tve čine, kao što je navodio u ovo ovaj da molim Allah da budemo od onih koji će biti e, stanovnici dženeta i da budemo među ovom polovinom i među ovim brojem. Također, molim Allah su da nas učesti na pravom putu i zavaljujem mu, što smo večeras okončali ovo, znači poglavlje, poglavlje o akidi, poglavlje koje posebno bitno i značajno, jer govori o tim temeljima vjeri, dosta toga smo čuli, dosta toga smo, jeli, i naučili, a mislim da smo malo toga, malo nam je toga ostalo u pamćenju, zato je uvijek bolje bilježiti, sordino da je ovaj dosta predavanja snimljeno, znači na audio zapisu, oni koji žele obnoviti ono što smo govorili i učili, mogu to preko, znači, ovih snimaka. Sredjeći je poglavlja, ako Bog da, skriječno, početi je poglavlja o abdestu, znači sad dolazimo pitanje abdesta i pripremnih radnje za, za namaz poslije sljede poglavlje namazu i tako dalje. Meni je kažem posebno drago i zahvaljujem sa Allaho što smo uspjeli da okončavamo ovo poglavlje koje je najbitnije. Da se hvala ću vam nagradi i da vam podar i dalje strpljivosti ovaj, u traženju znanja i povećavanju znanja o lahoj Znači, sve mu dođe kraj. Čovjek sam treba biti uporan i korak po korak u životu ostvaruje svoje želje i ciljeve. Tako i u svemu. I u traženju znanja, i u poslu, i u svemu drugom. Tako i na putu do dženeta, odnosno na pravom putu, korak po korak, sigurno, ustrajno i čvrsto i čovjek će doći do svoga cilja. A naš cilj, najveći cilj u životu je postiće lao zadovoljstvo i završiti ovaj život, a dala Allah bude sad zadovoljan sa njima. Svamo